Epistola lui Pavel către Galateni. Astăzi vom avea un capitol nou, ultimul capitol din Galateni, capitolul 6, asupra căruia ne vom începe meditația, cum este și normal, cu prilejul versetului 1. Mai înainte de asta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă mai spun o ispravă de-a lui Nastratin Hogea. Subtitlul, Să nu faci nimic fără să te gândești la consecințe, Citeam eu că nevasta lui Nastratin era tare îngrijorată că nu este respectată în comunitate. Într-o zi, ea s-a întors acasă și a spus bărbatului că nu va mai fi respectată până când el nu va deveni negustor. Dacă nu va deveni negustor, ea va divorța de el. După ce s-a gândit toată noaptea Nastratin la această dilemă și a vândut măgarul, singura lui avere, și cu banii după măgar a deschis o prăvălie. Dar, vezi, n-avea niciun fel de marfă în ea, deoarece își cheltuise toți banii pe chirie. Așa că în fiecare zi stătea în fața unei prăvării goale. Nevasta lui însă era încântată, avea prăvărie și cu asta basta. Într-o vineri, după timpul de rugăcine, vedeți că suntem aici între musulmani, împăratul a trecut pe acolo în timp ce făcea o inspecție prin târguri. Văzând prăvălia goală, el l-a întrebat pe Nastratin ce vinde. Nastratin a răspuns, înțelepciune, iar ca să o cumpărați împărate, vă costă acest ulcior plin cu bănuți de aur. Împăratul a umplut ulciorul cu galbeni, iar Nastratin i-a spus, să nu faceți nimic fără să vă gândiți la consecințe. Și împăratul a spus, acest lucru a fost cam scump, nu crezi? Nastratina a răspuns, nu, este mai degrabă ieftin. Împăratul i-a plăcut expresia și dădu porunca să fie scrisă, înrămată și pusă pe pereți în diferite încăpere ale palatului. Fără știrea împăratului, s-a întâmplat că se puse la cale un complot pentru a-l omorâ. Uneltitorii au cerut bărbierului, frizerului personal, să-l omoare în timp ce îl va bărbierii. Acesta a căzut de acord în schimbul unei poziții în noul guvern. Când a sosit ziua fatală, iar frizerul s-a hotărât să taie gâtul împăratului, acesta din urmă rosti, adică împăratul, cu voce tare cuvintele despre înțelepciune pe care le văzut pe perete și pe care le-a învățat de la Nastratin. O, oh, frizerul, când a auzit asta, a crezut că împăratul a aflat despre complot și a mărturisit ce avea de gând să facă. După ce uneltitorii au fost pedepsiți, împăratul l-a chemat la el pe Nastratin și a spus Ai avut dreptate. Înțelepciunea pe care mi-ai vândut-o a fost foarte ieftină. De fapt, astăzi ea mi-a salvat viața. De aceea am hotărât să te răsplătesc făcându-te înțeleptul curții." Ei, Nastratin e Nastratin, povestea e poveste, dar să vă spun ceva, eu personal... Am luat ceva de aici. De felul meu sunt un om cam repezit, cam iute și am luat învățătura aceasta că ori de câte ori vreau să fac ceva, să inițiez ceva, să mă gândesc măcar o clipă la consecințe. Acest răgaz de o clipă, de câteva clipe, de câteva secunde pe care îl folosești în a te gândi la consecințe, îți ajută neînchipui de mult, mai ales dacă, așa cum spuneam, ești un om iute cum sunt eu de fel. Dar nu numai atât. De aici putem lua o învățătură cu mult mai folositoare decât chiar cu privire la viața aceasta. Gândește-te la consecințe atunci când îți stabilești viitorul unde ai să trăiești în veșnicie. Atunci când cineva vine și te învață să faci cu tare, să dregi cu tare, să ții ritualul cu tare și cu tare ca să ajungi în veșnicie, gândește-te la consecințe, vezi bine acel om care ți-a dat sfatul acela, de în ce sursă l-a luat? De unde vine? Care este autoritatea lui în materie de veșnicie? Cum poate cunoaște el? Și numai după aceea să adopți poziția respectivă și să împlinești ceea ce ți se cere. Numai dacă acela care îți spune ce să faci cu privire la veșnicie, numai dacă acela te informează din surse autorizate cu privire la veșnicie, numai dacă îți aduce niște vești de la cineva care cunoaște veșnicia, numai atunci poți să te încrezi în acela și să urmezi rețeta lui. Vedeți, dumneavoastră, sunt zeci de mii de credințe și de confesiuni în lume astăzi. Și te tot gândești și auzi la tot pasul, pe care credințe cea mai bună? Uite, îți dau acum un răspuns desăvârșit de edificator. Cum spuneam... Lasă la o parte toate sfaturile și îndemnurile lor, lasă-le lor rețetele care ți le aduc fiecare, ia singur Biblia în mâini. Citește ce spune mântuitorul în noul testament, mai ales că ți este mai ușor, probabil mai la îndemână decât vechiul, dar poți citi foarte bine și în vechiul. Roagă-te cu inima sinceră și foarte serioasă înaintea lui Dumnezeu să-ți descopere el adevărul. Și atunci Domnul Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, îți va răspunde în inima ta, te va călăuzi unde să citești în Biblie, îți va lumina cele ce citești și vei primi lumina clară, indiscutabilă și neconfundabilă cu privire la cum să ajungi în veșnicie. Vezi, Nastratin ne-a dat o lecție bună astăzi, trebuie să recunoaștem adevărul acesta. Gândește-te la consecințe înainte de a pleca urechea la cineva care îți vorbește despre veșnicie. Numai Domnul Isus Hristos poate să ne vorbească despre veșnicie, deoarece El vine din veșnicie, El este autorul veșniciei, dacă vrei, El este cel mai în măsură să ne spună ce trebuie să facem. Dar mai mult decât atât, numai El singur poate să te ajute să împlinești condițiile care ți se cer pentru a ajunge în veșnicie în raiul lui Dumnezeu. Pentru că este om din om adevărat, dar fără păcat, el a putut să ne răscumpere din moarte și păcat, murind el în locul nostru și plătind înaintea lui Dumnezeu prețul păcatului. Apoi, pentru că este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Toți cei care primesc moartea Domnului Hristos făcute în locul lor moștenesc prin nașterea din nou, așa se numește procesul acesta, firea lui Dumnezeu și anume ajung copii ai lui Dumnezeu, cum scrie la Ioan capitolul 1, versetele 11 până la 13. Iată deci. De ce? Trebuie să asculți numai de Domnul Iisus Hristos, pentru că numai El a putut plăti plata păcatului nostru la Dumnezeu și numai El, fiind Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, ne poate da firea lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt să trăim ca adevărați copii ai lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim și pentru povestea aceasta noastră Onastratin din care am învățat ceva. Binecuvântează-ne, te rugăm cu un duh de înțelepciune și pricepere și să luăm aminte cu chipzuință la tot ce face mai ales cu privire la veșnicie. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj, conducând pe toți care au nevoie la înțelegerea nevoii nașterii din nou și pe noi care deja suntem copiii tăi să ne călăuzești tot mai departe cum să trăim ca adevărați copiii tăi pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Mai bine să cauți Avea în Domnul Decât să te-ncrezi în om Mai bine să cauți Avea în Domnul Decât să te-ncrezi în cei mari Că omul este înșelat Da mâine nu, nu te -n crede în om. Că omul este înșelător, că vremea este schimbator. Aste spune da. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 1 de la capitolul 6 al epistolei lui Pavel către galateni, care astfel glăsuiește. Fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Căderile sunt cu putință în viața unui alergător pe calea cea nouă și vie, deschisă prin trupul Domnului Isus, cum găsim la evrei 10 cu 20. Și Domnul și Apostolii au spus lucrul acesta. Dar ceea ce trebuie făcut imediat după ce am căzut este să ne ridicăm singuri și dacă nu putem singuri să întindem mâna pentru a fi ridicați de cei din jurul nostru. Un proverb spune că nu este rușine a cădea în noroi, ci este rușine a rămâne căzut. Cine poate da cu adevărat ajutor celui căzut pe calea Domnului? Pavel spune, voi care sunteți duhovnicești. Numai un om duhovnicesc știe și poate ridica pe cel căzut. El este specialist în această boală. Ar fi o nebunie pentru un bolnav? Să meargă la un croitor să fie vindecat, dar tot nebunie ba mai mare chiar este ca un bolnav duhovnicește să meargă la un om firesc pentru a-l ajuta și a-l vindeca. Ce legătură are firea pământească robită păcatului cu duhul? Exact aceeași legătură pe care ar avea o croitoria cu medicina. De multe ori se întâmplă ca și cel credincios să nu umble călăuzit de Duhul Sfânt, ci de îndemnurile firii vechi. Atunci să nu se apuce să facă vreo lucrare duhovnicească pentru că o face rău. A fi duhovnicesc însemnează a te lăsa cărmuit de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt cărmuiește numai făpturile noi, adică pe cei care au rezolvat problema păcatului prin jertfa Domnului Isus printr-o pocăință adevărată. Când vrem să facem o lucrare duhovnicească, să ne cercetăm mai întâi dacă suntem duhovnicești, adică dacă suntem călăuziți de Duhul Sfânt, și apoi să o facem. Să ne rugăm Domnului să ne dea această stare și El ne va da. De câte greșeli și căderi am fi scutiți dacă am ține seama de acest adevăr. Dar și creștinismul în general, de câte nenorociri ar fi fost păzit, dacă s-ar fi lăsat călăuzit în totul de Duhul Sfânt, dacă toate lucrurile ar fi fost făcute de oameni duhovnicești, câte abateri și căderi au fost, dar pentru înlăturalea lor au intervenit de cele mai multe ori oameni firești, ba chiar necredincioși. Tot așa și astăzi. Câte nenorociri ar fi înlăturate din sufletele singuratice și din adunări dacă s-ar ține cont de această învățătură a cuvântului lui Dumnezeu, voi, care sunteți duhovnicești să-l ridicați. Și apoi spune să-l ridicați cu duhul blândeței. Numai cei ridicați pot să ridice pe cei căzuți. Dar nici ridicarea nu se face oricum, ci cu Duhul Blândeței. Cine nu-i blând, nu poate fi medic duhovnicesc. Domnul Iisus, ca mare medic, era blând și smeric cu inima și niciodată n-a vindecat pe cineva, atât trupește cât și duhovnicește, mânii mustrător sau rece. Totdeauna era plin de duioșie cu cei suferinți și căzuți. Orice credincios adevărat trebuie să fie doctor duhovnicesc și gata totdeauna de a da ajutorul necesar bolnavilor și accidentaților. Ce frumos spune Sfântul Ioan Gură de Aur! Precum doctorii nu îndeamnă pe bolnavi să meargă la doctori, ci merg ei și îi vindecă, așa fă și tu cu toată putința ta și cu toată nevoința pentru sufletele fraților când le vezi bolnave. Un suflet mântuit să fie mântuire altui suflet. Căderi vin, accidente duhovnicești se întâmplă, de aceea fiecare urmaș al lui Hristos trebuie să fie la postul lui pentru ca să facă față la orice urgență. Să nu privim cu ochi mustrători pe cei căzuți, că cei sunt valori mari pe care trebuie să le ocrotim. Un copil al lui Dumnezeu căzut e mai mare valoare decât orice fiu perfect al lumii, cum spune un proverb indian, un diamant cu defecte e mai valoros decât o piatră perfectă. Cu valorile trebuie umblat cu mare atenție. Să-l ridicați cu duhul blândeții. Iată ce spun sfinții părinți și alți oameni mari cu privire la ajutorul nemustrător pe care trebuie să-l dăm celor căzuți în greșeală. Sfântul Ioan Gură de Aur Cel ce... Ceartă are nevoie de o mai mare blândețe pentru a putea răbda lovitura dată de cel certat. Sfântul Macarie Egipteanul Dacă mustrându-l pe cineva vei fi cuprins de mânie, atunci îți satisfaci patima. În felul acesta, vrend să-l mântuiești pe altul, să nu te pierzi pe tine însuți. Sfântul Efrem Sirul pe cel ce a suferit o cădere, e bine să-l ridicăm pe picioare, nu să-l luăm în râs. Sfântul Nil Sinaitul Prietenului care greșește, amintește-i de judecată. Cu aceasta îi vei aduce lui în folos și totodată și ție, pentru că această lecuire prin fapt, e folositoare și lui și ție. Sfântul Isaac Sirul Prietenul care o sândește în tăcere, este un doctor înțelept, iar cel ce tămăduiește înaintea tuturor este un om care insultă. Sfântul Tihon Când vei vedea sau vei auzi rău despre fratele tău, atunci pecetluiește-ți gura cu tăcerea și suspină pentru el către Domnul să-l îndrepte și roagă pentru tine să nu cazi în același păcat, pentru că suntem expuși la tot felul de căderi ca niște neputincioși. Un alt sfânt spune că mustrarea cea bună se sprijină mai mult pe blândețe decât pe sprime. Chiar și Nicolae Iorga spune că meșteșugul cel mare e să îndrepți pe cineva fără să-i spui, ba, fără să știe că a greșit. Și încă un înțelep spune, critica este o scânteie primejdioasă o scânteie ce poate pricinui o explozie în pulberăria vanității. Dacă vreți să adunați mierea, nu răsturnați stupul. S-au amintit aceste gânduri ale diferitelor minți care au meditat asupra problemei ridicării celui căzut, ca din toate să învățăm cum să slujim mai bine sufletelor care ne înconjoară, cum să înțelegem mai bine cuvântul Sfintei Scripturi, cum să pătrundem mai bine și în mai mare măsură voia lui Dumnezeu. Să cercetăm totul pentru a deveni mai destoinici în lucrarea cea sfântă la care am fost chemați. Mai spune cuvântul aici și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. În multe feluri putem fi ispitiți când facem slujba de ridicarea celui căzut. Mai întâi, putem fi ispitiți cu mândria fariseului care a zis, eu nu sunt ca acesta. Putem apoi fi ispitiți cu felul de a lucra, adică mustrare aspră, purtare rece și grosolană. Aceasta ne tulbură sufletul și ne împinge spre alte greșeli. Și mai putem fi ispitiți cu molipsirea păcatului în care zace sufletul căzut. Medicul bun trebuie să se păzească de infecție, curățindu-se totdeauna după ce a tratat un bolnav cu boală infecțioasă. Păcatul infectează rapid, dacă nu se iau măsuri potrivite. Sfântul Apostol Pavel scrie aceste lucruri galatenilor care căzuseră în robia legii. Duhul legii, al oricărei legi și rânduieli religioase fixate de oameni, îmbolnăvește sufletul. Să ia seama cel care se apropie să-l ridice pe cel căzut, ca să nu cadă și el în robia legii. Este o ispită atrăgătoare și totodată foarte primejdioasă. Dacă rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt, suntem păziți de căderi. La versetul 2 din Galaten, capitolul 6, cuvântul lui Dumnezeu, prin pana apostolului Pavel, ne îndeamnă. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Sunt două laturi ale vieții creștine, vestirea Evangheliei cu cuvântul și purtarea sarcinilor unii altora. Calea cea mai sigură pentru a duce pe cineva în împărăția lui Dumnezeu este de a-i lua sarcina. Așa a făcut Domnul Hristos. El n-a venit numai cu vorbe frumoase cine a luat sarcina. Legea lui Hristos este una singură, luarea greutăților de pe umerii aproapelui, adică să-l iubești. Numai iubirea poate purta sarcinile altora. Sfântul Vasile cel Mare, fiind întrebat ce înseamnă a purta sarcinile unii altora, răspunde Grea sarcină este păcatul și trage sufletul în fundul iadului pe care să-l ridicăm unul altuia și să cuprindem în dragoste pe cei ce păcătuiesc. Dar ca să porți sarcini, trebuie să fii sănătos, plin de putere, bine hrănit și fără sarcini personale, adică fără păcate. Cine ne dă nouă aceste stări? Domnul Isus, Mântuitorul nostru. Dacă ne-am predat Lui, El ne dă și voința, și puterea, și dragostea, și înfăptuirea. El lucrează prin noi ca un șofer care își lasă copilul la volan, dar ține mâna sa peste mâna copilului. Copilul are bucuria că el conduce, însă nu poate greși. Un om aducea un pachet soției. Văzându-l fetița lui, care era paralitică, i-a spus, Tăticule, lasă-mă să duc eu pachetul. Dar tu nu te poți duce nici pe tine, răspunse tatăl. Eu duc pachetul, a zis ea, și tu mă duci pe mine. Așa și noi. Purtăm sarcini și Dumnezeu ne poartă pe noi. Totuși, ceea ce putem face este să vrem să avem dorința ca și fetița. Asta îl bucură pe Dumnezeu. Și apoi, cine se contopește cu Dumnezeu, Devine parte din Dumnezeu, așa cum stropul contopit cu marea devine mare, având viața și puterea mării. Purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Ne aducem aminte cum a purtat Domnul Isus sarcinia în tristărilor noastre, plângând cu cei ce au plâns, cum a purtat sarcina ispitelor noastre, înfruntând atacurile diavolului în pustie, cum a purtat povara părăsirii noastre, fiind părăsit de Dumnezeu pe cruce, în timp ce trecea prin chinurile crucii, dar mai ales cum a purtat povara păcatelor noastre, fiind numărat între cei fără de lege și suferind pedepsa care ne dă pacea. Așa că, de câte ori ridicăm povara altuia, ne asemănăm tot mai mult cu Domnul Isus. Dacă suntem mișcați de întristarea fratelui nostru, dacă îl ajutăm și ne rugăm pentru el când e ispitit, dacă ne împrietenim cu el când merge singur, dacă îl ajutăm să scape de păcat, chipul lui Hristos se vede limpede în noi. Și nu cunoaștem binecuvântare mai mare decât aceasta. Dumnezeu nu ne cere să facem ce nu putem, nu ni se cere să facem lucrul altuia, dar partea rânduită nouă trebuie să o facem cu revnă. În versetul următor la versetul 3 din capitolul 6 de la Galateni citim. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic și înseală singur. Credința falsă este nu numai cea care îl socotește pe Dumnezeu și lucrarea lui într-un fel în care nu e, ci și aceea care te arată pe tine într-un fel în care nu ești, pentru că de felul cum te socotești atârnă înțelegerea dreaptă sau falsă față de Dumnezeu și lucrarea sa. Poziția adevărată a credinciosului este aceea de a înțelege că el nu este altceva decât un mântuit prin harul lui Dumnezeu și că nu e mai bun și cu merite mai deosebite decât oricare alt om. Iar dacă a primit vreun dar, cu atât mai mult trebuie să se smerească, pentru că nu din el a izvorât, ci de la Dumnezeu, izvorul tuturor darurilor și că darul poate fi un pericol dacă nu vechează. Făptura cea nouă niciodată nu crede că este ceva, ci totdeauna este smerită cu inima. Numai firea veche se socotește a fi cineva, ea caută cu orice prile să se facă cunoscută. Îmbracă chiar hainele smereniei în vederea atingerii scopului. Cineva se lăuda odată că nu se va împăca niciodată cu mama sa, socotind bineînțeles că nu s-a certat vreodată cu ea. Tot așa zic unii că n-au avut niciodată parte de mângâiere pentru că n-au avut vreodată nevoie de ea. Acești oameni nu iau nimic la inimă. Din numărul acestora fac parte și aceia care zic că s-au născut slobozi și n-au fost robii nimănui niciodată. Totuși, prin lăudărășenia lor, ei fac să se vadă cât de colo mândria lor. Cei ce n-au fost răniți niciodată și în această pricină nici n-au fost vindecați vreodată, pot să se laude cu starea lor. Va veni însă vremea când vor dori ca lucrurile să stea altfel cu ei și vor invidia pe cei mai însemnați dintre cei cu inima zdrobită, dar legați de Domnul Isus. Va veni ziua când cei ce se cred drepți și care acum se simt bine așa cum sunt, ar schimba bucuroși soarta lor cu acelora care acum îi disprețuiesc, fiindcă îi se pare că sunt prea serioși. Doamne, fă-mă să fiu printre cei ce mărturisesc că ți-au fost vrăjmași altădată și s-au împăcat cu tine prin moartea fiului tău. După cât am văzut și eu și am auzit până acum, socotesc că nu este mai mare înțelepciune ca aceea de care dă dovadă un om, Învățând să privească momentul din perspectiva veșniciei. Toate cele prin care trecem, dacă învățăm să le analizăm, să le înțelegem, să le rezolvăm în vederea veșniciei, înțelegând că astea sunt trecătoare, dacă avem această înțelegere bine stabilită în mintea noastră, Vom ști atunci cum să acționăm și să rezolvăm deopotrivă crizele de moment cât și stările euforice. Pentru că atât crizele cât și stările euforice, dacă nu sunt privite din perspectiva veșniciei, ne aduc pagube irecuperabile. De aceea este atât de sănătos să învățăm întotdeauna să știm că suntem trecători și că toate împrejurele prin care trecem sunt rânduite de Dumnezeu ca, prin ele, să învățăm să ne pregătim pentru veșnicia care va să vină. Cu acestea fiind spuse, aducem la cunoștință încheierea programului G045 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, dorind ca binecuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu să fie partea tuturor acelora care se deschid să le primească. Amin. three